Càpsules musicals amb Rafel Cordí. La història del rock and roll amb Rolling Stones. The Rolling Stones uh, és un grup anglès de música rock i de rock and roll Amb els seus moments, la traducció literal de Rolling Stones seria còdols o pedres de riu, però significa bales perdudes o rodamons. El nom prové d'una cançó de Muddy Waters. Brian Jones, membre original de la banda, volia publicar un anunci a la revista Musical Express per anunciar el grup. Quan li van demanar el nom, va dir Rolling Stones perquè era la portada del disc de Muddy Waters amb la cançó Rolling Stone, que tenien aquells moments a la vista. Mick Jagger i Keith Urban ho van explicar posteriorment, parlant dels seus orígens, compartint un pis amb Brian Jones al barri de Edith Grove, a Londres. El grup es va formar l'any 1962, quan encara anaven al col·legi, i segueix en actiu. Els membres originals eren Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones i Ian Stewart al piano. El pianista va incorporar al bateria Charlie Watts. Posteriorment va entrar al grup el baixista Bill Wayman, ja que disposava d'un amplificador propi. Van fer la seva primera actuació en públic al Marquee Club, de Londres, el 12 de juliol de, mil... de 1962. El dia 7 de juny de 1963 publicaren el seu primer disc, el single amb la cançó Come On, i el 15 d'abril de 1964 el seu primer llarga durada. Amb it It's All Over Now aconseguirien el seu primer èxit de vendes, arribant al número 1 el 18 de juliol de 1964. El mànager del grup, Andrew Locke Oldham, va decidir que Ian Stewart no donava la imatge pel grup i va decidir prescindir del pianista com a membre oficial. Stuart, tot i això, va continuar tocant per la banda i sent el primer road manager del grup. Va morir l'any 1985. El seu estil musical va estar influït per la música nord-americana, especialment el blues i el rock and roll que ells van fusionar amb un so basat en dues guitarreres rítmiques i prototip del ritme en blues. Si haguessin de triar un dels seus discos que reculli les influències de la música d'arrel nord-americana, s'adaptés a un estil de so i un missatge propi, aquest seria el monumental disc doble Exile on Main Street, publicat el 1972. Fou gravat a la villa Nel Cot, a Vilafranca de Mar, a la Provença, al soterrani de la casa que havia llogat Keith Richards. Els Stones van haver de fugir d'Anglaterra per la pressió fiscal abusiva que els feia tributar pràcticament el 100% del que guanyaven. Aquest disc va ser la culminació de quatre àlbums que per molts dels seus seguidors defineixen l'època d'or de la banda. Els discs Bugger's Banker del 68, Lady Bleed del 69, Sticky Fingers del 71 i el ja citat Exile on Main Street són considerat àlbums clàssics del grup on es defineixen musicalment i assoleix la seva maduresa. El grup era d'una aparència visual i sonora més dura que la dels Beatles, amb qui van rivalitzar musicalment, encara que sempre han mantingut una bona relació personal. De fet, un dels primers èxits dels Stones va ser una cançó composta per l'Anon i McCartney. Es tracta d'I Be Your Man, publicada com a segon single l'1 de novembre del 1963. La versió del Rolling Stones va arribar al número 12 de les llistes britàniques. La seva cançó més reconeixible és aquell I Can't Get No Satisfaction, que hem escoltat abans, que arriba al número 1 l'11 de setembre de 1965. Famosa pel riff de guitarra elèctrica inicial Ha esdevingut un patró d'introducció de moltes cançons Keith Richards va explicar que va somiar el riff inicial Es va despertar, el va gravar i se'n va tornar a dormir La dècada del 70 va ser molt productiva pels Stones. És en aquesta dècada quan van gravar els seus millors àlbums, des del ja mencionat Exile on Main Street, passant pel Black and Blue, amb filtrets jazzístics de cançons com Melody i amb la nova incorporació de Ron Wood, substituint a Mike Tyler a la guitarra, fins al discotequero Some Girls, que inclou himnes com la cançó que hem escoltat anteriorment, el Miss you, gravat en plena efervescència de la música disco. Els Stones van saber adaptar-se a la moda sense perdre la seva identitat. Els Rolling Stones són sobretot els reis dels concerts Durant els 60 i el 70 van rodar d'una manera constant per tot el món fent honor al seu nom Des de petits clubs anglesos dels 60 passant per la conquesta dels Estats Units seguint el camí obert pels Beatles fins a gires eternes per Europa, Japó, Austràlia Sud-amèrica i sobretot els Estats Units Altres cançons reconegudes de la banda són Get Off Of My Cloud del 65 Petty Black del 66 Let's Spend The Night Together Jumping Jack Flash Angie, Brown Sugar Honky Tonk Women Beast Of Borden o les darreres i també conegudes peces com per exemple les del 1981 Waiting on a Friend o aquesta Start Me Up